Téridő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket, Gimes Júlia vagyok. Ma és holnap egy népbetegségről. A hazánkban körülbelül 1 millió embert érintő cukorbajról lesz szó. Annak is elsősorban a kettes típusáról, amelyben a betegek körülbelül 90 a szenved. Ma főleg a betegség komoly rizikó tényezőjét jelentő elhízásról. A megelőzés, a kezelés lehetőségeiről beszélünk, holnap pedig a cukorbetegség alattomos szövődményeiről. Gerő Lászlót, a Semmelweis Egyetem egyes számú belgyógyászati klinikájának professzorát először a kétféle cukorbetegség közötti különbségekről kérdeztem. A két típus között egészen alapvető különbség van, az egyes típusban ugyanis elpusztulnak az inzulin sejtek, ezek az úgynevezett sejtek. emiatt ezeknek a betegeknek a diagnózis pillanatától kezdve inzulin kezelést kell alkalmazniuk, hiszen inzulin nélkül nem lehet élni. Ez a betegeknek körülbelül a szűk 10%-át teszi ki. A cukorbetegek többsége kb. 90%-a úgynevezett kettes típusú, ennek a lényegét ma sem értjük, de tény az, hogy itt van még inzulin termelés, a betegség korai fázisában még szinte több is van, mint egy normális embernek, viszont ez az inzulin nem hatékony. Hogy most pontosan miért nem hatékony, ezt nem tudjuk, de az egészen nyilvánvaló, hogy az elhízás és a mozgásszegény életmód valamilyen módon hajlamosít arra, amit úgy hívunk, hogy inzulinrezisztencia, azaz, hogy az úgynevezett célszervek nem nem reagálnak az inzulinra, és így végső soron a vércukorszint szint magas marad, hiszen a sejtek nem képesek arra, hogy felvegyék és elégessék az energiát adó cukorvegyületeket. És akkor nem is tudják, hogy a kövérség és az inzulin biológiai hatását kifejteni nem tudás egymással milyen kapcsolatban van? Csak a statisztikák mutatják, hogy itt valami okokozati összefüggés lehet? Tulajdonképpen igen, a statisztikák mutatják, tehát ez egész biztosra vehető, hogy ahogy nő az elhízott emberek aránya, ezzel párhuzamosan együtt nő a kettes típusú diabetes kialakulásának a gyakorisága. Hogy ez molekuláris szinten pontosan hogy van, hogy mi az az anyag vagy anyagok, amelyek végül is nem hagyják az inzulint hatni, ezt pontosan ma sem tudjuk. A cukorbetegek száma világszerte folyamatosan nő. Egyes becslések szerint a 30-as években már körülbelül 600 millióan lesznek. Magyarországon az egészségügy mint egy fél millió diabéteszes páciens tart nyilván. A feltételezések szerint azonban legalább ennyien lehetnek, akik nem tudják magukról, hogy betegek. Hogy lehetséges ez? Gerő László professzorral folytatjuk a beszélgetést. Ennek nagyon-nagyon egyszerű oka van, a kettes típusú cukorbetegségnek szinte nincs tünete, tehát nem okoz fájdalmat, nem okoz semmiféle egyéb panaszt semmi rosszul léted, az, hogy magasabb a vércukor szintünk. szomjúságot se semmit, fáradékonyságot semmit? Azt lehet mondani, hogy nem olyan mértékben, talán egy kis fáradékonyságot okoz, de hát ugye idősebb emberekről van többmire szó, inkább ugye 35-40 év felett kezdődik ez a betegség, bár ma éppen a gyermekkori elhízással kapcsolatban már sajnos van nagyszában korú kettes típusú cukorbeteg is. Mindenesetre ugye a középkorban, idősebb korban túlhajszolt embereken Urbánus környezetben, az, hogy valaki egy kicsit fáradékonyabb, ez nem vezet el odáig, addig a gondolatik, hogy hátha beteg az illető. Még talán, ha jobban figyelnék arra, hogy bizonyos fertőzések, és itt lehet azt mondani, hogy ezek a fertőzések, vagy fertőzése, vagy esetleg genitális fertőzések, ugye vizeletben sokkal több a cukor, és egy kitűnő táptalaj különböző baktériumok és gombák számára, tehát hogy bizonyos fertőzések gyakranban fordulnak elő, inkább ez irányíthatná a figyelmet arra, hogy már kialakult a kettes típusú cukorbetegség. Önök, diabetológusok nyilván tartanak továbbképzéseket, házi orvosok számára? felmerül le, hogy mindenkinél, aki túlsúlyos vagy kövér, el kéne végezni egy cukorterheléses tesztet? Természetesen felmerül, ezt hirdetjük is, sőt, vannak, akik ezt el is végzik, de sajnos nem mindenki. Tulajdonképpen, ha valaki túlsúlyos, vagy elhízott, ugye a kettő nem teljesen azonos, vagy ha a felmenő vérrokonok között egy vagy több kettesű cukorbeteg volt. Vagy ha esetleg ez nem is ismert, de hogyha úgynevezett korai érrendszeri halálozás volt, ez lehet stroke, ez lehet szívinfartus, akkor fel kell, hogy merüljön a gyanú, hogy az illető, aki szintén vérrokonnal elszármazott, talán cukorbetességben szenved, és el kéne végezni valóban az úgynevezett standard glukószerhelést. Tehát, hogy bizonyos mennyiség glukoszt meg a beteg, és aztán a megívás befejezése után két órával is megmérnénk a vércukorszintet. Sajnos nagyon sokszor ez nem történik meg. Egyes felmérések szerint Magyarországon a serdülő fiúk 20%-a, a lányok 11%-a túlsúlyos vagy elhízott. És nem véletlenül. Tízből négy szülő már egy éves kor előtt rendszeresen ad cukrozott ételt vagy italt a gyermekének. Egy éves kor felett pedig szinte kivétel nélkül minden kisgyerek naponta kap cukrosédességet. A döbbenetes következmény, hogy a felnőtt korinak mondott kettes típusú cukorbetegség a gyerekek kamaszok körében is terjed. Testmozgással, egészséges táplálkozással azonban a kettes típusú cukorbetegség megelőzhető. Káposzta Ritát a Debreceni Egyetem gyermekklinikájának adjunktusát hallják. Rengeteg esetben jönnek szülők ha ezzel a problémával, hogy kövér a gyerek, biztosan valamilyen endokrin problémája lehet, adjunk gyógyszert, amitől lefogy, de az esetek nagy részében nem erről van szó, hanem úgynevezett exogén obezitásról, amikor a bevitt kalória mennyisége meghaladja az elégetett, felhasznált kalóriát, és ennek az eredménye az, hogy raktározza a szervezet a fölösleges tápanyagot zsírformájában. Többet teszünk, több kalóriát viszünk be, és az a baj, hogy nem megfelelő formá, Visszük be olyan kalóriát, visszünk be ezeket a gyorsan felszívódó, könnyen felhasználható szénhidrátokat, ami egyfajta dopping is a szervezetnek, hiszen hirtelen vércukor emelkedést okoz. A szervezet ezt gyorsan lebontja, az inzulin termelést fokozza, és utána a következmény megint az, hogy éhesek leszünk. Amit a szervezet nem használ fel növekedésre, vagy nem éget el, azt zsírformájában raktározza, és még ősi származik nyilván ez az alkalmazkodási hogy a fölösleges energiát megpróbáljuk elraktározni, zsírformájában lerakódik, mivel a régi időkben, mikor még a vadászó-halászó gyűjtögető ősembernek hol volt mit enni, hol nem, volt olyan időszak, amikor ebből élt, ebből a lerakódott zsírból, ezt utána mobilizálta, és a szervezet cukorrá tudja alakítani, amikor szükség van, rá el tudja égetni, és ebből tud élni. Csak manapság a mai ember nem kerül olyan helyzetbe, és szerencse is, hogy éhezzen éppen ez, ezért ez csak rakódik, rakódik. Ugyanakkor a táplálék típusától is függ, hogy hova rakódik, meg mennyire rakódik. Először a has környékére rakódik le a zsír. Ezt a gabona fogyasztással, édességek fogyasztásával lehet előidézni. Tehát ezt a sportolók is nagyon jól tudják, vagy testépítők, hogy aki izmait akarja fejleszteni és nem akar elhízni, az a táplálékba fehérjéket, zöldségeket helyezi előtérbe és ha szénhidrátot fogyaszt, inkább lassan felszívódó összetett szénhidrát. Vízbe a szervezetébe. Tehát rist, teljes kiörlésű, vízből készült, PK út inkább barna kenyeret, például a burgonyánál minél kevésbé kell feldarabolni, csak vízben megfőzni, és akkor az a szervezetben még egy külön energia, hogy azt felszívódó formában alakítsa. Tehát sokkal lassabban emeli meg a vércukorszintet, mint hogyha elkészítjük azt egy krumpli formájában, ahol már készen ott van, és csak fel kell szívódni, lehet égetni, vagy elraktározni. János jó úton jár ahhoz, hogy megúszza a cukorbajt, remélhetőleg a magas vérnyomás betegséget is. Veres Ágnes összeállítása a napközbenben hangzott el. 15 éves vagyok, egy gimnázium kérzsébe, most egy jöttünk vissza, és már rendbe jöttem. Hány kilót fogytál? 15 kilót fogytam. 7 hónap alatt. De hát ez sok munkával jár. Ehhez annyi is nagyon kellett, hogy a ő készíti, ugye a diétás étel, só és cukormentesen, és mindenki ezt a családban. Mit sportoltál, mit tettél? Heti három testvelés órán voltam, mellett otthon még futottam, napi fél órát. Testvelés órán többnyire fociztunk, tehát az is egy intenzív mozgásnak mondható. A reggelim az rendesen pirítos. Röveskenyer pirítva, vagy helyett jó kurt lettem. Az is menne volt a diétában, hogy sertés. Arra is kacsahúst nem elhettem, csak pulyka és csirkehúst, és így csirke felvágottat, tettem a kenyér és ennek rengeteg zöldséget hozzá, salátát. Két szendvicset vittem az iskolába, ugyanilyen módon készítettük el, este nem vettem semmit, és amikor hazajöttem az iskolába, olyan két óra, három óra fel akkor ettem meleget. János anyukája, mindannyian ezt tették, és csak ő fogyott le? Hát a férjem is egy 8 kilót lefogyott, és valamennyire a nagylányom is leszállkásodott, de ő sportol ezért került ő orvoshoz egyáltalán, mert az értékei nem voltak jók? Hát elsősorban azért, mert majdnem 100 kiló volt, és a gyerekorvos, a házi gyerekorvos küldött el bennünket a szamosi tanárúrhoz. A terheléses cukormérés eredménye képen nagyon lassan örült ki a cukor a szervezetéből, ez volt az egyik probléma. A másik, hogy 145 per 99-es vérnyomást mértek, illetve minden évben elmegyünk egy szemészeti vizsgálatra iskola előtt, vagy az iskola elején, és ott is a szemész asszony mondta, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha ennek utána járnánk, mert a szemfenéken az ereknél látja azt, hogy esetleg magas vérnyomás probléma lehetséges. De vajon melyek azok a mechanizmusok, amelyek a gyermekek elhizásához vezetnek? Káposzta Rita, Gyermekgyógyász. Az elsődleges felelősség a szülői, hiszen általában három év, hogyha gyesen otthon tud maradni az anyuka, de legalább az első életévben a szülő alakítja ki az életmódot, és a táplálkozását, táplálékát a szülő állítja össze a gyermeknek, és a későbbi években is a szülő egy mintát ad. Tehát, hogyha a szülő nem megfelelően táplálkozik, nashol édességeket, fogyaszt, nem mozog eleget, azt a mintát fogja követni a gyermek. Ugyanakkor a későbbiekben már az iskolának is, az óvodáknak nagy felelőssége van, de még egy iskolás-óvodás gyermek életében is a szülőnek oda kell figyelnie, hogy reggel idejében fel tudjon kelni az a gyerek, tudjon reggelizni, elhitesse azt a szervezetével, hogy lesz elég energia aznap, nem kell raktározásra beállni, hanem szépen lehet égetni azt a táplálékot. De általában nem az történik itt, hanem az iskolába inkább vesz magának a gyerek valamit, hiszen nincs idő arra, hogy készítsen tíz óra itt a Szülő, illetve ha tíz órait készít, a szemvis, és azért ezek a gyors étkezések, ezek kalóriadúsak. Később az ebéd az vagyisdik a gyereknek, vagy nem, hiszen nem szokott főzelékhez, de hogyha a spórolós a konyha, akkor a tészta van, több, abból lehet repetázni, húsból nem, és mire este hazakeveredik a család, akkor következik a főétkezésként a vacsora, ami mind elraktározódik a szervezetben, és ráadásul reggel nem is lesz éhes a gyermek. Én azt szoktam mondani, hogy a vacsora akkor volt jó, hogyha reggel a gyermek farkaséhesen ébred. Bár a cukorbetegek száma Magyarországon folyamatosan nő, a páciensek körében az elmúlt másfél évtizedben 30%-kal csökkent a szövődményként jelentkező infarktusok, és 26%-kal az agy-érkatasztrófák száma. A cukorbetegség borzalmas következménye lehet a lábamputáció is, az amputációk száma pedig annak ellenére nem változott, hogy a cukorbajban szenvedők száma emelkedik. Mindez annak köszönhető, hogy ma már újabb és újabb fajta gyógyszerek állnak rendelkezésre a cukorbetegség kezelésében. Gerő László belgyógyász professzor ha egy pillanatra végignézzük, hogy milyen gyógyszerek állnak rendelkezésünkre, akkor azt mondhatjuk, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyek serkentik a még meglévő inzulin termelését, aztán vannak olyan gyógyszerek, amelyek inkább talán hatékonyá teszik a meglévő inzulint, és vannak olyan gyógyszerek, amelyek az inzulintól teljesen függetlenül, de vércukor csökkentő hatásúak. Most a fejlődés, illetve a változás éppen abban van, hogy amíg néhány évtized ezelőtt elsősorban az inzulin termelést, elválasztás serkendő gyógyszereket alkalmaztunk előszeretettel, ma már nagyon jól látjuk, hogy ezek a gyógyszerek végül is a saját még meglévő inzulintermelés termelés minél előbbi kimerüléséhez vezetnek. Helyette tehát inkább olyan gyógyszereket részesítünk előnybe, amelyek az inzulin hatékonyságát fokozzák. Ilyen gyógyszerek példa, amelyek elsősorban a májban fokozzák az inzulin hatását. Ilyen gyógyszerek, amelyek a zsíranyag cserét a zsírsejtek keletkezését befolyásolja, hogy a nagy inzulinra rezisztens zsírsejtek helyett inkább kis, apró, de inzulin érzékeny zsírsejtek termelését segíti elő, és ami akkortan a legfontosabb az utóbbi években, hogy kialakítottak egy olyan gyógyszercsoportot, amely az inzulintól teljesen függetlenül fejti ki a vércukorcsökkentő hatását, azáltal, hogy a vessében megakadályozza az elsődleges vizeletből a cukor visszaszívását. Tudni kell ugyanis, hogy naponta egy egészséges ember az úgynevezett elsődleges vizeletbe kb. 180 g glukózt válasz ki, ezt azonban a szervezet egészében visszaszívja. Cukorbetegségben persze káros ez a visszaszívás, és a legutóbbi években kifejlesztettek olyan vegyületeket, amelyek ezt a visszaszívást gátolják, és segítségükkel naponta átlagosan egy 60-70, kb. 70 g cukrot elveszítünk a vizeletbe. Ez egy év alatt 25,5 kilogramm cukor elvesztését jelenti, azaz jelentősen csökken a szervezett tartalma is, és így a vércukorszint is. És ez a gyógyszer nem csak a vércukorszintet csökken, hanem egy kicsit csökkenti a vérgyomást is, és mivel a kettes cukorbetegek általában magas vérgyomás betegségben is szenvednek, így többféle elődje is van ennek a vegyületnek, azon kívül még egy kicsit csökkenti a tessúlyt is. És azzal csökken a vércukorszint, csökken a vérnyomás, és csökken a testsúly, ezzel csökken annak a veszélye, hogy például szívinfartus vagy sztrók keletkezzen, vagy esetleg a alsó vétag erejébe elzáródás jön létre. És ami Ugyanennek a dolognak egy másik oldala, hogy ez a gyógyszer nem merítik ki a szervezet inzulin termelő sejtjét, az úgynevezett bétasejteket. Tehát a ketteső cukorbetegeknek, akiknek van bizonyos mennyiségű inzulin termelésük, csak már nem elegendő ahhoz, hogy az inzulin rezisztenciát kompenzálja, ezeken tehát egy bizonyos mértékben fokozzák a bétasejtek megőrzöttségét, a funkció megtartását. Ez azért fontos, mert ha önmagában már nem is elég az az inzulin, ahhoz, hogy az anyagcserét tökéletesen rendezze, de azért ez az inzulin, ez egy glukóz szint által szabályozottan termelt inzulin, tehát ugye ha magas a szint, akkor több termelődik, hogyha alacsony, jön az úgynevezett hipoglikémia, akkor teljesen visszafogottá válik a termelése, tehát ez egy szabályozó, stabilizáló tényező. Ma nagyon fontos szempont az, hogy minél tovább megőrizik az inzulin termelő sejtek funkcióját. Egyedül nem megy. Magyarországon 30 évvel ezelőtt úttörő kezdeményezés volt, amikor Golub Iván, az Uzsoki utcai kórház akkori főigazgatója, és Kocsner Lászlóné, akit a klubtagok mucikának hívnak, megalakították a Zuglói Cukorklubot. A Cukorklub 30. születésnapja alkalmából készült vereságnes összeállítása, amely januárban a napközben műsorában hangzott el. 15 éve járok ide. Végeredmény, hogy nem vagyok cukorbeteg, csak genetikai érintettségem van, és a megelőzés széliából. Édesanyám cukorbeteg volt időskorú, a négy testvére mindegyik időskorú cukorbeteg volt, tehát egyértelmű volt, hogy anyai ágon ez a hajlam megvan. És egy biztonság érzetet ad, hogy tudom, hogy havonta ellenőrzik a cukorszintemet, és ha valami gond van, akkor időbe közbe tudunk lépni, hogy nehogy nagyobb probléma legyen. Véber Józsefné mellett Jankovszkéné nagymargit ül. Mi történik itt a klubban? Koppan családias a légkör, nagy az összetartás, és azon kívül rengeteget tanul az ember, általában a csukorbetegséggel kapcsolatban, de általában amilyen témát kérünk azzal kapcsolatban, Golubi főigazgatúr tart nekünk előadást. Mondana néhány példát? Kettes típusú cukorbetegség, a diabeteses lábnak az ismérvei. Akkor a cukorbetegségnek milyen káros szövődményei vannak, gondolok itt a vakságra, a lábamputálásra. Én tíz éve járok. Méhely Gyuláné. És vannak havi szűrések, és van évi szűrés és járunk minden hónapba. Minden évbe öt-hat napot megyünk a Mátrába, ott aztán tényleg a szabályszerű étkezést, a tornát, a vetítést, tehát olyan dolgokat, amit az emberi csoportosan bizony nagyon jót tesz nekünk. Bánfalvi Jánosné, az összejövetelek mindig előadást jelentenek, vagy mást is csinálnak együtt? Mindig van előadás is, meg hát előtte van a mérés, mindenkinek a cukrát megméri mucika és egy kicsit elbeszélget mindenkivel, hogy mi újság van, milyen problémái vannak. Tényleg annyira nagy szeretettel vesz minket körül, hogy olyan jól esik ott lenni. Soha nem hiányoztam még. Tóthnék Kőfarbi ha jól értem, ön a férje helyett jár a klubba? Igen, a férjem helyett járok, Igen. mivel én adok neki enni, azt mondta, hogy én járjak el. Milyen kényelmes megoldás. <gül> mert ő este szúrja magát, és gyógyszerezik, és hát oda kell figyelni, de hát elég fegyelmezetlen cukorbeteg. Nagyon édes szájú, és nagyon kell vigyázni, hogy ne, ne álljon a hűtőbe, meg ne álljon otthon olyan, amit... De azért, azért odafigyelünk. És a mozgás minden reggel tornázik. hála Istennek azért jól van. Kocsner László írma 30 éves a klub, gratulálok. Miért jobb, hogyha valaki klubba jár, mint hogyha csak egyszerűen megszerzi bárhonnan az ismereteket? Ez az a betegség, amit félig az orvos gyógyít, félig maga a paciens. Hogyha ők szívesen jönnek el, ha megbeszélik a problémáikat, sokkal inkább odafigyelnek saját magukra, tehát ezért van az, hogy ők sokkal jobban karbantartják a cukrukat, mint azok, akik esetleg bekapcsolódnak egy adásba, vagy olvasnak egy újságot. Ez olyan, mint az otthoni aerobik, Egyedül nem megy, egymást is biztatják a klubtagok, segítik egymást, segítjük egymást, és akkor így jobban odafigyelnek az életmódjukra. A tapasztalat az, hogy tablettával az első években nagyon jól belehet lehet állítani a szénrel de csak akkor, ha a beteg betartja azokat a tanácsokat, javaslatokat, amelyek az életmódra vonatkoznak. Gerő László belgyógyász professzor. Nagyon fontos lenne, de úgy látszik, hogy ez borzasztó nehéz elérni, és nem csak Magyarországon hanem világszerte, hogyből minden kettes típusú cukorbeteg rendszeresen legalább hetente négyszer-ötször, körülbelül fél óra időtartamban valamilyen sportos testmozgást végezzen. Hát ez természetesen az egyénre szabottan kell megállapítani, de annyit biztos mindenki tud mozogni, hogy valamilyen gyors lépű sétát végezzen, vagy tornász, vagy szobaviciklizzen, vagy valami hasonlót egészen addig, amíg egy kicsit kízzad, és an egészségesen kifullad. A rendszeresen sportoló izomzat ugyanis nem tehet más szüksége van az energiára, tehát elégeti a glukózt, sőt, még ugye bizonyos zsírokat is. Napi többször étkezés jól elosztott és pontosan kimért szénhidrát és ha lehet mennyiség, és az legalább olyan nehéz elérnünk, mint a sportolást. és hát nagyon erősen figyelembe kellene már venni, hogy milyen glikémiás indexű szénhidrátokat fogyaszt a beteg, ez körülbelül azt jelenti, hogy mennyire gyorsan mennyire hirtelen emeli meg a vércukorszintet, az elfogyasztott szénhidrát. Egy étkezésebből ennek is van egy ideális aránya, hogy mennyi legyen a magas, mennyi legyen az alacsony glikémiás indexű szénhidrát, és a hát természetesen nagyon fontos lenne a kalória számolása is. A kettes típusú cukorbeteg döntő többsége elhízott, ugye erről már beszéltünk, tehát a tessző csökkentése épp olyan fontos, mint például a vércukorszint csökkentése. Mi az a pont, amikor a kettes típusú cukor korbetegségnél tablettáról inzulira kell váltani. Amikor az első tabletta már néhány év után, még a megfelelő életmód és diéta mellett sem biztosítja a színhindrátanyagcsere egyensúlyát, ugye akkor jön egy kiegészítés valamelyik másik tablettával. Ha azzal sem megy, akkor már vitatható, hogy jöjjön egy harmadik tabletta, talán igen, de akkor már sokan úgy gondolják, hogy biztosabb a szénhétlát anyagcsere rendezettsége akkor, ha inzulinra térünk át. A tapasztalat az, hogy a 6-8 év után már a kettes típusú cukorbetegek többsége végül is inzulinkezelést igényel. Ennek a legfontosabb oka az, hogy egyre inkább megszűnik, vagy legalábbis lecsökken a saját inzulintermelés, hogy az pontosan miért van ennek, megint nem pontosan ismert a háttere, és ilyenkor az esetek többségében inzulinra kell áttérni. A téridőt hallották. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa Magsai Helga. A témát holnap ugyanebben az időben folytatjuk. Szó lesz egyebek között a cukorbetegség szövődményeiről, a kezelés jövőbeni lehetőségeiről.